شر سنا مسييات عملنا من الله تعلته هو واشهد وما يبد الفؤولائكهم الخاسون والش أن إها إن الله وقته شيك لهاش محمد العبد بي ورسول هو سبيه من خلقه وخليله أما بعد نسم ز بوت بش حديث تة حديث برم با حديث جعمل دلها ووك كاج لايب سكم pa je poslanik potom počeo sa namazom prije je hutbe bez rezana i bez ikameta potom je ustao oslonjen na bilana pa je naredio bogobojaznost i poticao ljude na pokornost Allahovao savjetovao i opominjao potom je otišao do žena pa ih savjetovao i opominjao i rekao dajte se daku jer ste vi najbrojnije gorivo. Pa je ustala jedna od prisutnih uglednih žena, koja je imala, imala tamno pute obraze i kazala, Allaho posljedinče, zašto? Kaže, zato što volite puno da se žalite i da poričete dobročinstvo. Pa su davale, znači, sedaku, ukrase svoje naušnice, prstenje i drugo što su, znači, bacale u Bilalovu odjeću. Pa smo govorili o jednom dijelu, znači, ovoga hadisa pa smo došli do njegovog drugog dijela tako smo ga podijelili dva dijela zbog njegove znači obimnosti odnosno zbog a, poruka i faida i koristi koje nosi ovaj hadis pa ćemo znači danas kuza Allahu te barahta na pomoć završiti ovaj hadis je znači hadis koji ima veliko značenje i ima u njemu ima u njemu znači brojne koristi a, Jesmo ispomjenili prošli put da je onu ženu što je nakazala da, ovaj znači da je hadis daif. Jesmo. Dači da je da su osuđivali ovaj hadis po fokusu, jeste. To je škola ibn Arabija. Jer otuda je njegova učenica ili ovaj puno se druži s njegovim knjigama, pa po ukusu znači ocjenjuje hadisa daif, a hadis poslanika, odnosno znači na kome složna sva ulema od prvih do posljednjih. I spomenuo smo učaj, znači pitanje Ukseinu, sa takoj snova i druge znači načini a, odbacivanja predajaka ima koje na, na čijoj vjerodostojnosti se složio znači ummet je li učinjaci eksperti ovoga ummeta u ove hadisu od koristi ovoga hadisa jeste to što a, ukazuje da čovjek treba dati nasihat onome kome je nasihat potreban da savjetuje onoga kome je nasihat ili savjet potreban jel tako je poslanik pa sam samita ovo žene Jeste? Dajte jer sam vidio da ste najbrojnije u dženom. Iako ljudi često ne vole dakle ovdje je dokaz da treba znači davati ljudima savjet iako ljudi ne vole savjet ljudi su po pitanju savjeta teški znači čovjek kad doješ savjetuješ ga ponekad imaš osjećaj kao da te gleda da mi nisi došao da moji oči nisu vidjeli Kao da si došao i tražiš nešto od njega. Živ bio savjet na sihat ti može samo koristiti. A ne možeš nikako štetem biti. Tam da ga ne prihvatiš bit će ti koristan. Čućeš drugo mišljenje. Čućeš nekoga ko razmišlja suprotno tebi. Je tako? Jer ti kad želiš određenu stvar da uradiš tvoje srce i tvoja duša i tvoji te prohtevi vuku kad tvoji šta? Kad dotiče ove stvari. Jel u redu? Hoćeš da praviš kuću. Ali treba kamatni kredit. Ali ti je vidio da svi imaju kuće iz tvojega mjesta. I sad i bi u linicu kuću. Da ne bojoš i ti bez kuće. Ali ne može bez kamatnog kredita. I dušate te. I onda ti dođe neko i kada je sluša je Boj se Allah, zaožel. I da ti nasijet. Njega. Da njega te emocije vuku na istu stranu kao tebe? Koji daje savjet. Ne vuku. I on onda on razmišlja svježeg, zdravog intelekta, logikom, zdravo prosuđuje. Naravno, argumenti širitski to svakako. On, znači, nije pod utjecajem nekakve spolješne sile, a on ima utjecaj te sile šta? Sramota je bruka pred svijetom i druga stvar što bi ja volio da užijam u svoje, jel tako? U svojoj kući. Pa ti dođe čovjek i danas sihan. Tamar da vidiš da je pogrešno, Čovjek je došao i savjetuje te radi Allaha, zvuči je želiš ti dobro. Kažeš, Allah te nagradio. Ja znam da si došao nelijepšim nietom i savjetom, a najviše najšim i željom da mi pomogneš, ali ja smatram da nisi baš pogodio ili ne moraš mu to ni kazati, ali u svakom slučaju znači savjet treba prihvatiti dobro na što ako vidiš da je dobro namjeran. Pa vidimo ovdje smologa žena je Allahu pazenje. Molim te. Jesi li ti nas da doveo i tražio da vidimo islam, da bi ti nas obavijestio kako ćemo nastaviti da biti nego su prihvatile to, to je činjenica i stvarnost, dobro, ima bolest, daj mi lijeka, lijek ti tu i tu. I nakon toga, to je znači zdrava duša koja prihvata savjet i koja neće znači se uglušti ovaj savjet, već će znači uzeti ga dobro namoju. Pa je ustala jedna žena od uglednjih uh, uh, sahabiki, ova žena, kaže imamo lektin, ja joj ne znam ime. Tražio sam, kaže drugo, koja je ta žena, nema ime. A možemo znati koja je ta žena, tražiti šta po drugim, Verzija Hadisa možda je negdje spomenuto i ustala je Fatima vintu Kais, na primjer. I rekla to i to. Ili ustala je u Muatije, Elensarije, ili ustala je ta i ta i kazala, e, eh, kaže, znači, ta žena koja ustala od uglednji, bila je šta ta i ta. Kaže, ja nisam mogla naći, njeno ime nije spomenuto. Znači, nije spomenuto. Ovo nema neke nekakve posebne koristi, osim što bismo tim imenom mogli potvrditi jednu novu šta? Sahabiku. Da kažem, ima jedna nova sahabika koja se zove šta? Tako i tako. Jer kada spominjemo sahabike, neće spomenuti nepoj, znate nekako sahabika koja nema imena, spomenuti o jednom hadisu. Ne spominje se, ne koristi ništa. Šta ti koristi? Ni ti znaš porijeklo, ni ti znaš imen, ti pre... ništa u redu. Svatate me. Znači, tobik. U protivnom, koja god da je bila sahabika, ne bi znači promililo šta? Nemija to znači propis. jest. Kaže imam ne Da ne cilja se ovim da je ustala žena koja je ugledna, nego kaže da je ustala žena riječi, znači ovaj, tumačenje riječi, za sad ulazim u ta jezička značenja, to ću samo izvoditi, a možda nećete razumijeti. Ovaj, da je ustala žena iz sredine, iz tog kruga žena gdje je bilo, iz sredine negdje je negdje ustala žena, a nije od uglednih, nego je značenje da je ta žena ustala iz sredine, a nije ona šta... Nije ona znači posebno, je ugledna? Pa imamo ovdje, ovdje je došlo kod oleme tri tepsira. Imamo prvo da je ta žena ugledna, imamo da je, da je ta žena nižeg iz taleža. I u tom su došle kontekstu hadisi. Pazite. Imamo da je žena bila nižeg staleža, imamo da je bila ugledna. A imamo da je bila iz sredine, ne iz sredine ta dva stoja, nego šta iz sredine, Medžlisa koji je bio žena. Kako ćemo pomiriti? Mogu se pomiriti tako što se Ovim, znači da je ugledna, nije mislio da je bila ugledna, nego da je bila šta iz sredine, a da je bila šta, kog staleža, kog kog staleža, smo spojimili mi srednji stalež, Niže. kazali smo nema srednjeg staleža, ima viš evo, ugledna, ima niži stalež, i ima žena iz sredine, iz tog društva, iz te, kao sada kad bi ustao, ne znam, tu neko, evo je šefoni, tu nekada bi ustao, jel Pa kažu nije, nego je iz sredine, znači tog, pa ustala iz sredine, ali je bila kog staleža, niže. Ja da smo onda imali kontranitvornost? Ne, ne znači onda u toj, u tom, u toj predajel. Kaže da je imala tamnopute obraze. Imala je, znači, kaže se fleka, fleke, fleku jednu koju je imala, ili fleke i crnkaste su bile, znači, ovaj, na obrazu. Neki učenjaci kažu da je to, uh, nekakva tamnoputa boja koja je crvenkasta, kao da je prekrvena crnom bojom. Pa se nazire ispod te crne nešto crvenkaste ili tako nešto. Ono to je opisi poznati, znači, bili kod Arapa, li, u, to, u to vrijeme. Še je trpiju din, imam trpiju din, a, a Ibrad Hrkilaid kaže da je to svaka boja koja mijenja tvoju osnovnu boju, znači, lice. Da je to, znači, tako je li, opisano. Kaže ovdje, puno se žalite. Puno se žalite. Kada se čovjek puno žali, on u isto vrijeme čini drugi propustenje mješko. A to je da prikriva dobročinstvo. Ti se puno žališ na svoju supu. Puno se žališ, ne znam, na... Ali si u isto vrijeme kada se puno žališ šta se uradio. Prikriva dobročinjstvo. Nemoguće je da toj osobi nema nekakvog hajra i da ti nekakvo dobročinjstvo ne čini. Ali ako stalo iznosiš loše stvari žališ se, onda su isto vrijeme negirao i dobre što je dupli ovaj grijeh, dupla greška. <kuh> Nema sumnije da je dozvojen čovjeku da se jeli, da se požali kada je u nuždi, ali ne treba, znači, pretjerivati u tome, jer kada je u tom preterivanju kao da negira, znači, Allahov te barake oteala, kader. Pa je to bio, kaže jedan od razloga, što im je priprijećeno čine. Vatrom. Neki učenjaci kažu, ovdje ova, ovo, ovo željenje ili negodovanje e, može se odnositi ili na supruga, na njegov odnos prema njoj, ili na Allaha uzvoljen je njegov kader to džalilim imate znači je osoba koja je stalno sa nezadovoljna uvijek je ona nezadovoljna šta god da bilo ovaj kako god da bilo on teško ga je znači ovaj je teško mu je zadovoljiti ispravno je da ovo tu da se odnosi na muškarca šta radi muškarca da je žena da se žali na supruga al tako u protivnom zaioli muškarci nego da od Allahovu odredbu tu nema razloga da je žena Nači, imaju ljudi, znači muškarci kako želi, tako i muškarci negoduju znači Allahu adu. Ali se žene odlikovare time što poriču šta muževo dobročinstvo. Iako i imaju muža koji im poriču dobročinstvo žena, to sve tako. Nikad mu goditi. znači, znači da, da da da se ras, raspoliči na dva dijela, ne može mu goditi. On je uvijek nezadovoljan. Njemu je uvijek nešto ovaj. I na što ovaj ima ovako, ima tipova osoba kada mu, kada mu nešto uradiš. Nači pet godina moraš igrati oko njega. Da on to zaboravi. Pet godina. To je ružnost o isto. Čovjek treba biti, znači, ovaj, svjestan da živi se ljudima i da ljudi mogu pogriješiti da im treba isto tako, jel? Oprost. Pa se ovo odnosi, znači, na poricanje dobročinstva koga muž čini njoj. Znači, to je to ženenje na supruga, znači, na njegovo dobročinjstvo. Isufana, na stvarno, ne može biti neko, kako je rekao, postanik sa osana. Ponekad ima znači, Ima žena, nas zove i pita, ona sa supruga govori jeli, kako, kakav je on, i priča, priča, dobro, i šta, sad, šta bi ti sad nakon svega toga, pa kaže, ja ne bi dao, ja bi tako, tako pativ, i znači da on bude otprilike na, na daljinski upravljači. Kad, kad ga pricneš, on je u kući. Kad ga hoćeš udaljiti, dvojkom ga udaljiš. Kad ga hoćeš vratiti, vratiš na jedinicu. Kad hoćeš smanjiti, smanjiš mu kad priča. U, ugasiš ga, ne može pričati. Kad dođeš da priča, pustiš ga. Znači, hoće da napravi od njega, kad ide u džamiju, da je položi račun, kad ide u džamiju, kada će se vratiti. Kad odaje u trgovinu, koliko mu treba vremena da se vrati? Ako odaje u trgovinu, nije se vratio na vreme, možda što negdje da prosi drugu. A, ako nije... Pa čekaj, živa bila pa... Ko je u kući muž prvo, i druga stvar, ta apsolutna kontrola koju ti želiš uspostaviti na svojim suprugom? Ko to može podnijeti? Da je robot, ne može to izdržati, on bi se, on bi se jednog dana, sad bi, počeo bi se počeo tresti blokirobi robot a njemu supru i ondao on nije dobar ma nije on dobar nije. on je dobar živio samo je živa bila samo što nisi razumijela kako se baš uopće prema mužu on tebi tako da traži i tu apsolutnu kontrolu to nije ispravno a kako da kad ste to tražili pa je znači to pogrdna stvar koje se trebaju juste mani čuvati kaže tak furna čini tak kufor ovdje kufor znači misli se na poricanje jer kufor je u stvari prikrivanje nečega Gata. Kefara znači gata. Pokriva nešto. Ona pokriva ovdje je dobro činistom, prekrivan da ga nema. I zato je poljoprivrednik nazvan keafir zato što stavlja uh, zrnu u pšenicu i pokrije ga zemljom. Zato je nazvan keafir, onaj koji pokriva. A nije... I čovjek je keafir nazvan nemusliman zato što pokriva svoje vjerovanje kufrom, znači nevjelstvom. To je znači značaj povode. Kaže šta znači takfurne, znači š, uh, ovaj, zanemarujete ili prikrivate ili tajite dobročinstvo vaših ili muževa prema vama a ne mislite se nikako znači da izvodi van okvira vjere jer je čovjek nadređen nad ženom ardidžano kao vam ala nisa u škartsu znači nadređeni nad ženama jer on je izdržava on je odjeva on je hrani znači on je liječi je dužan dužan mu muž da liječi svoju suprugu vratimo džistamskim učinjacima rad dokaza jer muž dužan da liječi ženu nije ne bi da ulazimo u to Ima veliki broj uleme kažu, čak većina kaže da nije dužan da liječi. Ali vallahu alem da je ispravno da jeste. Da je muž dužan da liječi svoj suprug. Jer cilje vaše rijata, supruga ti radi kuć, služite. Znači, gotivite i kad se razboli kaže, e, e, izvin molim te, id ti babi, neka te liječi, pa ga te izleći, ti se opet meni vrati. Pa nije se razbola nego kod tebe, ali tako? kad se se razbolila znači razboljela se ti si je oženio zdravu sve potaman i nakon doko kad oteme se razbolio pa ajte baš lijepo tako je ispravno da muž treba suprug treba ali ima mišljenje kod islamskih učeniaka šta znači što se obaveza supruga prema dobrost nećemo danas to nije to ovaj tema tema o kojoj govorimo ali znači da, da znamo da imaju to po tom pitanju znači različita mišljenja jeliko islamskih pravnika ovaj Mi pone kad nešto govorim, ja bi samo ovaj da se pogrešno razumijem. Ja ponekad spomenem određenu stvar. I ovaj, kaže to muže i mogu pogrešno razumijeti. Muž može pogrešno razumijeti ako želi, kad mu ja kažem muževi su nadređeni nad ženama. Može da pogrešno razumijeti. Znači njemu je odma ispred očiju batina. Odma ispred očiju batina i on je to je završeno. Ili je pesnica i tako dalje. Ti možeš razumijeti sve pogrešno ako hoćeš jedan dan do, do poruku dobio jedna sestra poslala poruku kaže ti spomenao ono predaje tamo da je kaže ovaj imao zubenilo a on imao dvije žene i da je udarao oba dvije, a jedna je bila esmara, djel, je smara djelota ćerka bubekra čec su neki predanodi da da je vezao kose u i za drugu dvije kose da vezuje dvije glave zaviže kose I ja joj pošalim u knjigu koje, u kojoj to stoji. Kaže to neka braća pogreša. Ama braća razumio pogrešo. Ashabi poslanika jesu li se ubijali? Jel bila fitna? Radi Allahu, te lanahom, Najbolja generacija muslimana i ne vredimo mi da budemo ni ekseru papuće jednog od njih. se desilo ubijanje? Hoćemo se ubijat mi? Pa živima bila. Des, ljudima se dešavaju propusti. Desili se i ashabima jer bilo među ashabima koji su napravili grijehe pa izvršio poslanica o širijsku kaznu. Jel Malik Ibn Majiz učinio što je učinio? Jel El Gami je učinila ono što je učinila? Jel bilo sjecanje ruke? Jel bilo? Jel... Znači to da mi temamo se pove za tim? Allah hoće da nam pojasni propise kako da živimo. I ti kaže Zubelj imao ženu koju je udarao i nakon da on kaže, onaj sjedi kaže Allahu ekvar. Zubelj im ulavan. Jel jedan od desterce? Jel jedan od desterce ili Jeste. Još I još jedan od najbolji. I on ma kući i uživicu atakov. Etažišta Batino. Dobrodražen. Počekaj, gdje ko je to rekao? Kako je to razumijevanje vjere? Uziješ ali Allah kaže illa qawle ibrahima je bihi yastaghfina lak. Ibrahimu uzor se mu od sima Ibrahimovih riječi. Ta no, riječ poslanika to u jednom slučaju nisu zato što je tu zapravljen propust pa ti ne mogu biti uzor. Pa kako ne može biti uzor? Stvari jasne, ali ko želi pogrešno razumjeti stvari. Pa kada ovdje kažemo muže odgovoran iznad Ja sam ne znam, skoro sam rekao, negde sam spomenuo kako ovaj, ne znam, tako je bilo dječ, ovaj gdje dijete baš ovaj muž treba biti muž u svojoj kući. I muž je, nije muž u svojoj kući, nema kuće. I to je odma, znači svačeno da muž treba da ima na jednoj strani pištolj, a drugoj nož, u jednoj ruci kanđiju, u drugoj ruci kopne i kad ulazi u kuću, da tako ulazi kao kauboj. Ma nije to ciljano, bala. Ti kada si muž u svojoj kući, tišao od mrtvoj žene. Ona će biti ta da rahat, neće može raditi svoj posao, alko dana prihvati tvoju obavezu, onda će ona ići tamo nablačiti fasade i ona će ići tamo one one nabijeti tamo na na ali stalama tako. To, to nije, to nije njeno posao, ona ima svoju zadaću i biće kuća u redu kada ti radiš svoj posao, a žena svoj posao. Pa da ne misle značipageX sad to kad kažemo bivaje, ne znam, ovaj muž ovo, ili muž ovo, ne misli se time ništa. Mi ciljamo šerijatske propise. A ako spomenu nešto što je što je znači ovaj neprihvatljivo ili je bila greška ili propust, time se reci da znači da čovjek treba tako postupati nikom nijakom slučaju. Poslanik za jedno vrijeme dozvolio da se, do, do, do, da ljudi vas žene, to tako dobro. Pa je došlo 70, žena se žali, doblebatne sve. Pa rekao poslanik za osvijem kaže, to ne rade najbolji od vas, pa izabranio. Pa nas time, pa ti je uzimaš kukm propis koji je došao zadnji i uzimaš ono kako je šta je poslanica odobrio i na šta je ukazao ne uzimaš tovo što je neko od svaba nešto uradio jel' tako rekao ne znam ovaj Abu e, rekao Bilalu ibn Saudah majke temkiye i tebi ulazi čovjek i ti kažeš ja ovakav i onda ga jeli Sanjo Bošnjo, ne znam Albanac Šiptar ne ovaj ne onaj i onda čovjeka vrijeđaš kojim pravom zato što je Pozvanih je odobrio do, do, ili je rekao ovaj, uh, in neke imrun fikil džahilije. In neke imrun fikil džahilije. Ti iz čovek kaže, piti još ima džahilije, da moraš se očistiti. Radijallahu te la'anohu među majinu. Pa, treba znači stvari, treba svatati ovaj, uh, ne znam, na najgori način kog se mogu shvatiti. Ponekad se spomine stvari, spominemo stvari, kažemo i šije, kažu da je Kur'an nepotpun. I idemo dalje. Moramo to ružo komentarisati. Što to moramo ružo komentarisati? Svaku izjavu neću moramo komentarisati. I nakon da ono komentarišnja ješka je Boga me onaj da je nešto mutan. Reče je da su šije nepotpun Kur'an i kaže šuti i predlje preko toga ko je zaliven, ništa ne govori. Ne smije se tako razumijemati. Govori se stvari, ali teba razumije znači u duhu i u svjetlu onoga. Inačno ako znate o čovjeka koji govori, kakvi su njegovi stavoji po tom pitanju. Pa nema potrebe onda znači da je ovaj da ponekad dopunjavamo predavača i da ga popravljamo, e, ovako, onako, ako znaš, znači stav predavača u deline stvari, onda razumiješ to u tom svjetlu u kome on šta? U kome on govori, jel uvijek? Dobro. Kada kažemo kufr općenito, misli se na kufr koji čovjeka šta izvodi van okvira? Islama. Ali ponekad kufr može biti da se ukaže na, na gnusnost tog čina. Da se kaže to što čini, što je postupak keafira. Ili da bude kufr Mimo glavnog onoga velikog kufra, da bude manji kufr, slično tome, ne misli se znači da čovjeka izudi van, okvira, jel, islamu. U ovome hadisu je isto tako da Alim treba pojasniti ljudima kad im nešto kaže što je mutno i ne mogu razumijeti da da im treba to pojasni. A ne ostaviti onako, jel, na ledini da ništa nesu i da odu tako nisu razumijeli. Jer ovdje, ženo, vi ste naj, najbrojnije u džehendamu, što je da se poslanik sa okrenuo Ne, nego je objasnio zašto, znači tako da svate i da... I da razumijem. I ovome hadiso se dokaz da ženi dozvoljeno da pita, znači ona direktno muftije u naštu pristuni žena. Ili preko telefona. Nikakve smetlje nema da žena nazove i da upita za šerijetsku fetlu. Šerijetskim edebom i etikom, po imam pitanje, pitanje je to i to dobije doko odgovor. Allah sa gradio selamu alaikum i završao. Nikakve smetlje nema znači u takvim ovaj, gdje se izbjegavaju znači, i časkanja i pričanja i pod pitanja ovaj koja koja mogu doći samo znači da to bude nekakva pusta priča više nego znači ono što je korisno da predju zavlağim. Dakle nema smeta da žena postavi pitanje da upita za fet. Ako je to muž brani, onda ga treba poslušati. Pamuže ako je ljubomorni, dozvoljavam tako. Nijkom slučajem ne treba ga poslušati. Ne treba raditi mimo njegove volje i njegovog znanja da zove bilo koga. Nego kada on dođe u njegovom pristupu kaže vam pitanje nazovi, kaži, kaže otvori da ja čujem odgovor, nije problem. To bi mora omogući. Da pita, ona ima pravo da se poučava i da pita ono što nije jasno, ali ako on kaže ne smiješ ti izvati s sobom i razgovarati sa nekim, treba ga poslušati i treba ga znači u tom pogledu biti pokodni. Isto tako u hadisu imamo da je ženi dozvore da otkrije lice. <coughs> da je ženi dozvore da otkrije lice. Dozvore nije dozvore. Nije. U kaže da je žena bila tamno putih obraza. Je li imala provida nikaba? Se je vidjelo da je tamnoputi obraza ili nije imala nikaba? To je, to je jedan od argumenata, od jakih argumenata u Lemi koja kaže da nikab nije vađim. Jedan od jakih argumenata u Lemi koja kaže da nikab nije vađim. I postoji dva mišljenja u širiju, kod jehlu sunneta od džemata, da je nikab vađim i da nikab nije vađim, da je sunnet. Treće nema. Nema mišljenja kod jehlu sunneta da je muba mubah i nema mišljenja kod jehlu sunneta našto da je nikab zabranjen. To ko je rekao, neka to zapakuje tu fetu, sve budžap neka istavi, neka sa njim svetni Allah, a To ne postoji. Ima vađb ili sudnet. I jedno i drugo je jako. jedno i drugo ima svoje mjesto. I stvar je šta čovjek vidi boljim. Odnosno, bolje kazati, koje argumente vidi jačim. A ako se poistovijete argumenti, šta onda on vidi da je za njegovu vjeru boljim? Jer ima ljudi koji kaže, vidim da je za mene bolje da je žena otkrivenog lica zbog situacije, stanja i tako da. Ne kaže, ne, ja volim da žena mi pokrijel. Ali dva su mišljenja koja su jaka. Imaju argumente. Ja sam slu Ovako nekada predavanje utkači, ko bi mišljenje da je žena ovaj te može otkrit lice, kaže subhana Allah to je to je tako slabo. Ili kaže mišljenje da je čovjek koji osti namaz da da da mu stiman to je to je nije tako. To je mišljenje kod ehlusuneta priznato, ima svoje argumente, a ti ako sada su prosuprotitam to je djelstva. Tako da je ovo znači jedan od okaz, jedan od argumentata da žena može šta, otkriti lice. Iako ne bi sad ja ulazio u te rasprave, je to su duge rasprave i Opet ćemo izći na kraju da kažemo jedno šta od odvoje. Od A nećemo ništa promijeniti. Kas se ima Malik i Šafija je Boganife, razišle se s jedne strane, ima Ahmed s druge strane, Ibn Taymije i Ibn Hadžar i drugi koji kažu da je važib. Iako većina ne kaže da je sunnet. Činoma većina kaže da je nikam sunnet. Znači različe da mi sve da vjerujemo da je važib, ništa mi promijeniti nećemo. Pa imaju velikani pir nas koji iskazali, mimo samo ni sledi, ništa više od toga. Tako da je bitno čovjeku da zna da sto dva mišljenja i da nema pravo za ženu koja nosi hijab šerijatski pokrila, znači od glavu, od kose do brade. Ne ovaj dole podbradak. Ovo je dole zabranjeno se vidi. Ovaj podbranak dole ispod, ovo nije lice. Ne može se dole mejezati mahrama, nego mahrama se veže na bradu. I to nije pitanje i čtihada možda može ovako, ne može nikako drugačije nego na bradu i tačka. Završeno. Je lice ovo dole ispod, ovo dole ne smije otkrivati. Nema svaka definiša lice, definišu da je od početka kose do vrha brade, od uha do uha, sa strane lice. To je lice, ništa više ne otkriva. I to ti gledaš kada ješ da se ženiš. Nekaj malo povusti, malo dole, digni malo gore da ja vidim boju kose, da malo vidim ne. To ti gledaj kada se oženiš. A prije toga ništa. To je lice. I to žena koja pokrije nema pravo, nikada joj kaže nije pokrivena ili nakaradno je pokrivena. To pokrije i znači obučuje odjeć koja je široka, koja pada Jeli, do, do, do, do obućenjene članaka i tako dalje. Znači, ne treba, nema niko pravo kazati da je to nepotpuna šerijetska odjeća, jer su tu velika raziloženja ovaj, među islamskim učenjacima. Ima raziloženje žena prilikom žehadeta, svjedočenja, hoće otkrivat lice, neće otkrivat lice. To su raziloženja velika međulema. Znači, to su raziloženja velika među islamskim učenjacima. U ome hadisu je naznaka da osoba treba biti zahvalna Da treba biti zahvalna. Znači, da bude ona koja zahvaljuje jeli, na blagodatima. I na ovome, ovome hadisu je naznaka da čovjek treba biti saburl. Odnosno, žena u ovome slučaju konkretno, a to vedi za muškarca, tako da budu saburli i da se šta puno i da se puno ne žele. A na sabor, brojni ajti u Koranu postiču jeli, na sabor. I ovaj, najbolji je koji sabor, ko će mi kazati? Rijeko, bravo. Braus, Ovo je lijepo, nisam mislio na ovo, ali ovo što se rekao jeste. Es sabru ainde sadmeti lula. Pri prvom udarcu, tako rekao poslanik, sa ovo je ženi kada je plakala pored kabura, jeste. Ali ima nešto drugo. Koja vrsta sabura je najbolja? Ovo je vrijeme u kome je najbolje sabore. Koja vrsta sabura je najbolja? Sabura, ono je Kaj Kaj šta šta? Sabrun džemil. Sabrun džemil. Sabru džemil, lijepi sabor. To je najljepši sabor. Lijepi sabor. Lijepi sabur je koji ti u, u duši ne ostavlja ni malo te gobe. Pazite, dobro. Imaš ti ponekad saburaš nasilu. Ti saburaš, a u tebe ovdje fest. Znate šta je fest? Firma fest, fest Alpine. Ključati, 3000 stepeni, ti hoćeš prsnut, a ti saburaš. To je nasilu. Sabur džemil je onaj koji ti ne ostavlja ni malo u duši te gobe, nego saburaš i ti zadovoljujem što saburašati. To je lijepi sabur. To od tog sabora nije teško doći. Jer oprotivno čovjek, on ključa, ključa, sabur ključa i šta prevagne, bit će godnje. Ali ovako kad ti lijepo saburaš, ha, to je lijepi sabor. To je lijepi sabor. To je sabor kojim je saboro Jakuba saboro Jakub tako Lijepi sabor koji u duši ne ostavlja, znači nimalo te gobe. To je najbolja znači vrsta sabora. A čovjeku najbolje znači kada ima nekakvu potrebu da se jada Allaho. Imaš nešto nekakvu nedaću u kojoj supao, ne želi se ljudima. Poželi se prvo stvoriti od tebara kmetala, jer tako će ti biti otklonjena. A dok se bude žalio ljudima od jednog do drugog, otići do četvrtog, ideš, znači to je samo put da, da, da, da se tvoja žalost još više znači, poveći. Isto tako čovjek ne treba da poričuje blagodati, odnosno dobročinjstvo, bilo da je od osobe koja je bolja od tebe, iznad tebe, ili je slabija od tebe i ispod tebe. Kogod da ti učini dobročinjstvo, nemoj zanemariti. Bilo kakvo dobročinstvo, da je to sitnica mala, učinim u dob, ovaj Allah te barekta kaže poslanikova asale nije zahvalan Allahu, najko ni zahvalan ljudima. Ja vređ. Nije zahvalan Allahu, najko ni zahvalan ljudima. Ovo je subhana Allah, ovo, ovo je jedno veliko pravilo šerijeta. Pravilo u šerijetu da bude čovjek, znači ovaj da bude i da se istinski znači zahvali čovjeku, je za ono što go je učinio. I ovdje je da kao u mehadisu da čovjek treba biti zahvalan Allahu aze ođel na njegovim blagodatima i da kada su pitanju da Allahu zahvaljuje na blagodatima svojim jezikom i kazali smo kako to izgleda što zahvala jesmo spominjali prije petak smo spominjali tako zahvala znači da zna da je da Allaha da zahvali da, ovaj, da govori o toj blagodat da, da, da, da je koristi u hajde i u dobro ono što je uzvičeno Allah zadovoljen a kada su pitanju ljudi Onda će im zahvaliti u smislu protuusluge. Men sana a ilaikum marufan fe kafiu. Kova mular učine kako dobro, vi mu se revanširajte. Čovjek došao, ne znam učine kako dobro, donio ti hediju nekakvu poklu, ti mu se revanširajte. Ako ne možeš, onda mu dovi dok ne vidiš da si mu se udužio. Ili ga pohvali negdje. Ali pričati o njemu Se gleda. Ako on voli da pričaš o njemu to što si mu radio, ne trebaš priči o njemu. A ako ne voli prezidenta, onda priča. Nego gleda. Bio sti otvorio sti firmu. Ne znam. I čovjek došao, ušao kod tebe u radnju, vidi otvorio ti ne znam, prodaješ ovaj, kompjutere i kaže, evo ti kaže 5000 eura, ja i sad ne trebam radca sa I, I znaš, i kaže ti molim te, ovaj između tebe ne odi ko zna. A znaš da mu neće biti krivo u smislu, je li da neće mu biti krivo da govori u smislu da, da, da će se naljuti na tebe, možeš kazati taj taj brat je došao, to je pravi brat musliman, znači radi te ljubavi na kakve će ga i drugi zavoljeti. Ali ako znaš da je donio te on to i znaš da voli da ti to pričaš i da to širiš da to me govoriš, i gdje god da sjedeš da ga spomeneš onda nemoj pričati. Jer to njega vodi šta u? Njega kolješ bez noža, tako? Njega vodiš u holos. Pa se gleda, znači ako kao ono što kaže ona, ovaj kaže kad kad ti najviše da pričaš, kaže kad mrziš da progovoriš u društvu, u mene majka kako bila, u društvu i kad najviše mrziš kaže da pričaš, onda progovori. A kaže taman kad počneš pričati, kaže se uhodaš i vidiš da ti je drago da pričaš, kaže prestani. Jer ta čovjek priča samo da bi štao? Samo da bi pričao. Zabitno je ide je ja nešto iskopam da pričam. A to nije cilj. A kad mrziš da pričaš, onda ćeš pričaš sa. Šta? Samo ono što je ružno. Moliš Bogu da završiš. Ja, po ome pravilo, moj predavanje trebalo biti 5 minuta, a ja pričam po sati. Po. Dobro, ali ne sve ja to pravilo primijeniti sa vama, ovaj jer ne znam kako će proći. Dakle, čovjek će pohvaliti nekoga ako zna da on ne voli i nije, nije od ljudi koji žele znači tu pohvaliti. A ako zna da je voli, onda će je li I ovim treba da bude znači samo kada hvališ nekoga da bude potica i drugim ljudima da čuje isto. Ne znam, došao čovjek kod džamije, cijeli dan čistio džamiju. I ti izigješ kažeš pred ljude, ja ne bi ovaj eto ni sam naš brat pitao za dozvolu, džamija nagradi, on je došao to u radiju tajnosti da niko ne zna, ali čovjek je cijeli dan čistio džamiju. Ili sestra je cijeli dan tamo čistila džamiju, tako. Ili ovaj, ili ona kažeš nešto da bi drugje šta Tako postakao na razmišljanje. U najmanju ruku. Ako ne, jeli da i oni urade slično dobro djelo. Pa je to cilj znači o spominjanju dobrih djela. U protivno je bolje da se ovaj na spominju. Jer da budu, znači, a, a, a, da nije, da bude čišće radi stvoriti natavara keotana. U ome hadisu je da, u, a, ovaj hadis ukazuje sa nižim na ono što je više. Ako je zabranjeno ženi da poriče dobročinjstvo muža prema njom, jelno je dozirano da dostavi namaz, da post, da ostaje izjekat. Ako je to grije i zbog toga zaslužuje džahnem, šta je onda sa temeljima islama? Ako je zabranjeno da mužu s ome poričeš dobročinjstvo, jer li dozvodim da poričeš Allahove blagodat prema tebi, koje su hiljadama puta brojnije, stotinama, milionima puta veće? Nije. Pa se nečim nižim ukazuje šta na... I to je princip islama. I to je stilistika, tako. Ona teku lehova u film i ne mojim kazati uh, roditeljima pa onda ga ne smiješ li ni udariti, ni uvrijediti, tako da je sve što je više od toga, naravno, to je prečaj da bude zabranjeno tako, je, znači isto i u ovom, i u ovom, je li ovdje, slučaju. Pa ako čovjek ne smije, znači, ovaj ako žena ne smije ovaj poricati nešto, ne smije svojom ružu, mužu, porig obročinjstvo, smijeli kazati za čestitu vjernicu, mukminku, da je nemoralna, znači, ne, ako se ne smije ono niže što vratiti, sve biva što je više od toga, također, Također, je li, zabranjeno? Dobro, ovdje ima, spomnjeno su da žene da su e, bacale svoje naušnice u Bilalovu šta. U Bilalovu, je li, odjeći. Ovdje se možemo e, kratko srniti na jedno pitanje, bitno, to je znači, kada je pita naušnica, to je probijanje ušiju ženskom ljetu. Je to dozvore ne zabranjeno? Imam, gazali kaže da je to haram. Da je probijanje ušiju ženskom ljetu haram. Kaže, zato što nema potrebe za tim. Osim, kaže, ako ima šeljetski argument koji to dozvoljava. A kaže, koliko znam, ne postoji šeljetski argument koji bi to dozvolio. Tako je rekao u svojom dijelu pa je probijanje ušiju, znači, ženskom djetetu haram. I to je strogo zabranjeno. Ne smije se, znači, nikako činiti pomišljeno i mama Gazali. Ured? Jer tako ili ne tako? Po jestu tako. Pomišljeno i mama Gazali to je strogo zabranjeno, tako. Ali u svom drugom dijelu kojesaz ove Basil a rekao ovaj da je dozvoljeno ženi da se ukrašava naušnicama pa je kazao suprotno ja iako nisam imao probijanje uši rekao na naušnicama a mogu biti nešto što što uhvate el tako u svakom slučaju znači kaže, mogu koristiti naušnice mogu koristiti narukvice i na nogama o, je li, ovaj što se koristi nakit i na ušima jeste što tako Imamo različni mišljenja kod islamske učenjaka, tiče dičaka, to je zabranjeno. To je mekru, a može lahko biti haram. Jer to je ponašanje žena. A štiće divojčica, Allaho hvalim da je ispravo mišljeno, da je to dozvoljeno. Da je dozvoljeno divojčica, samo probije tuš. Jer to je bol koji je neznatan, taj bol nije ovaj bol koji je, koji bi ostavio nekakve velike tragove, a koristi to cijelog života radi ukrasa. Tako da ne bi u tome bilo, znači, ali da, da to ne bude sad nešto tamo, ono, materijski neko nego ima, znači, način kako se to uradi, je tako? Ima način kako se ovaj uradi i to se može, znači, lijep urata materski, ja sam moj curic, lično, ja probio uši. Znači, a nisam materski, nije ekserima, nije oni ni ništa, nego, znači, na poseban način. U svakom slučaju, a, dozvoljeno je, znači, ženskom djetu, jer to je, znači, to je priroda žene. Evo, meni, nešao fil hilijeti, ohuo fil hisami, gaj rumubi. Zar onaj ko odrasta, u ukrasima. A kada se raspravljane, umije se raspravljati. To je opis žene. Ona je odrasla u ukrasima. Pa žena je, priroda njena je da bude šta u ukrasima, jeste. Pa nema sveetnje ako Bog da, a muškom je to što treba za znači, činiti. Ovaj, jer to je, ovaj toga čini tako odrasla kod srca. A mi smo govorili znači, da muško od, od svoga imena, ime donosi, da, da to ume, da je to umeo, to je to škarčila. I nakon toga i njegova odjeća i postupci i sve, tako, ovaj, da ukazuju da on šta? Da je muškarac, a ne da je, znači, jer je danas jedan od najvećih zločina koji se čini promjena, znači, ovaj, jeli, pola, da ljudi mijenjaju, i to je u Americi toliko popularno, da znači, ovaj, hormoni se uzimaju, djeci rodaju se, malo, malo djete, Allahu dragi, Isto nema vrijedni od pameti. Pameti jak skupa. Porodica američka djetetu od šest godina davali mu hormone muškom za žensko. I onda su nakon toga mu ovaj urade operacije tako da su mu i, i ovaj je li sve su mu uklonili od, od znakova jeli, muškarca i tako dalje. I pitali, pa dobro, što ste urao tako malo? Pa kaže, oni od malih mnogo izražavao, e, tako se ponašao kao djevojčica i izrazio je na kraju zadovoljstva sa šest godina da bi bio djevojčica. I mi smo mu udovoljili. Pamet je skupa. Jer Allah je svakome dao pamet. Oni su kao stoka. Pa to djete treba od tebe na siha da mu, da ga ti, zašto si mu babo i mama? Da ga ti usmjeriš u pravom pravcu. Ne može sa 15 godina razmišljati ni sa 25 kako treba A može razmišljati sa 5 godina da su ona opredjeli da bilo djevojčica. I ti mu daješ tamo hormone i upropasnih u njegovog životu uradiš mu, ovaj 30 operacija, mora uraditi nekakvi i nakon toga da mora, ovaj, ko što je išao tako, Michael Jackson u Kuwait hodao sa nikabom. nikam mu da hoda po Kuwaiti, da možeš dok, dok sunce dođe na, na koža, to je bjela i problema. Što je njenta za djevo stvorenje? Pa je dozgodeno, znači djevojčica on to koriste, u tome nema ako Bog da nikakve smetnje. Omehadis se dokaz da je dozvoljeno tražiti sedaku od bogatih siromašnima. Od se, zato oni imaju, te Oni koji imaju, da daju onima koji šta. Jer ovdje kaže dajte, vidio sam, pa su davale žene, znači da se otkupe od čega? Od baterdženskije. Ovaj hadis je dokaz da je dozvoljeno ženi da daje iz svoga i svog imeta bez dozvole muža. Ja dokazil nije dokaz. Jeste, ona je došla, došla i daje sedaku bez dozvole muža. Muževa tu nije bilo, nije bilo pitanje ništa, nego odma je znači bilo podcaj poslanika samozřejmě i nije rekao idite tamo dom uževa savjetujte se pitajte pa se vratite pa dajete egospodba znači davale i muž ne treba ženi da brani to žena hoće nešto dati svog ne znam kupi se pomoć za za za koji su gnjetavani za pomoć i ona želi da da nešto od svoga zlata što ima Postak nije na to nazad tamo da je sutra kupiš drugo nije problematično postaknije da ona znači sobom vidi da je nešto dala da, da, da se ona time približila svom mestu da da ona oseti blagodat tog šta i baš ti stalno daješ uđamiju kassta da šlepoj povlom a tvoja supruga nema te prilike nego znači da dozvoliš i njoj isto da na iz jednog imetka da da nema u tome nikakve jeli smjeti dok ima mali kaže može samo trećinu ovaj a ovaj a preko trećine mora biti dozvola muž Džumurul je dozvolio znači da žena daje bez ikakvih ograničenja ali žena treba isto biti diplomata treba znači ipak da se savjetuje svoj suprugu. To je bolje i preče. Jer to može izaznat među njima nesuglase i probleme, a od primarnih cilja jeste da se očuva harmonija bračne zajednice. Pa žena prije što nešto da da upita supruga i da ga podstakne i da kaže imat ćemo ako Bog da obadvoje nagradu jako ja sam dala i ti koji si mi dozvolili ste što tome. To je preče i bolje nego da radi bez njegove dozvole i nakon toga da a, znači, napravi probleme jer se bi u braku. Isto tako a, Imam je dužan ili neko ko je odgovoran među ljudima, ako vidi znači da ima potrebnih, a vidi drugi da imaju da i znači pozitak ne da daju. Kao što je poslanik na osam pozitaka u hadisu, tako uđiriraju na Abdelaha ili Beđelija, davanje sadake kod muslima u sahiju, pa su prostredi jedno veliko platno, pa je svako na to platno što je mogao, dok se ni nakupila na velika gomila i mjetka razno raznog, ispred poslanika, s.a.v. u ome hadisu istu dokaz da čovjek treba požuriti čineći dobra djela, Pa tako, odmah rekla, rekla dobro lopo se ti sam rekao, mi ćemo vidjeti, razmislit ćemo polako, nećemo žurt, ne valja žurt, tako, pa ćemo nekad, nego odmah, naučnice skidaj, narutnice što imaš, znači stavljaj, pa treba čovjek žurt jer ne zna kada će ga preteći, kada će ga preteći smrt, a svaki cent koji daš prije smrti daži ti je, nego sva tvoja familija nekad umreš. Jer poslanik sa osana kaže, dajte prije nego što budeš govorio, ovo ovoliko, a ovo ovoliko, a ovo ovoliko, kaže njimu svakako pripada toliko. Ti na smrtoj postoj ležiš, kaže, muj toliko, hasi toliko, fatimi toliko, ma pričao ne pričao, to je njemu bolan. On samo čeka da te zatrpa, samo da ti žena azok klanja i on dok se, vra... on se ne... on će se usput za mezara dok će posvodjati oko podjela imajtka. Usput, znači posvodjati se. Ti to svakako njemu pripada. Kaže, dajte prije što budeš kome ostavljao. Više nema davanja. Jer čovjek ono što da, da sebi. Jer tako se kaže, kaže poslanik, ali sam jednije prije Sama rekao kod muslima, kod Buharima, hadis. Kaže, kome je njegov imetak, kaže, draži od tuđeg imetka. Kaže, loposlaniče. Ono Ima kaže, neko da moj tuđi imetak drže njegov? Kaže, loposlaniče, ono nema takvog. Kaže, vaši imetak je ono što udjelite, a tuđi ono što Ostavio za sinu, kako će biti, šta će biti, jer ovo ne znači da ne treba ostaviti djeca, da se ne biš da pogrešno, razumijemo. Ne, bolje je da je ostaviš, kao kaže poslanic, osam, nego da pružaju ruke, ali nemoj sebe zaboraviti, nemoj sebe šta, zaboraviti, jesno. Jer hoće li neko nakon tebe na tvoje ime davati i da ti čekaš reći u milostinju, ja ću dati koliko ja mogu za sebe. U ome, se je za dozvore vam se davati, znači sadaku pod svih vrsta imetka. Znači sve što vidiš da može koristi, a valuto, zlato, sebro, odjeća, sve što se može dati od hajra, i o tome imaju ili broj radisi, uh, jeli poznati u siri poslanika, salallahu, a ne i oselam. Neki učinjaci kažu da je ovo bilo poticaj zato što su žene kada je u pitanju tvrdičluk, da su one tvrdije od muškaraca. Jer su one osjetlivije prema Dunjaluku nego muškarci. Znači kada je u pitanju Dunjaluku, su žene osjetlivije nego muškarci, pa kažu zbog toga je poslanik, salallahu, jel, došao i poticao i da nešto dalje. I ovom Adiso je dozvoljeno da je dokaze, dozvoljeno ženama da dolaze znači na Bajram gdje se nalaze muškarci naoštvo, znači ako, ako sigurno od čega. Za razliku, recimo, bio sam na ovoj i klanjam i Efendija opominje muškarce. Seste se žele. Kažu, klanjaju na sofi na, na polju. Sofa ona se kaže, onaj prdolaz. Ispred džamije ima cjede iz druge strane, šta? Je li tako napravljeno kao bina kada se napravi, tu se klanja, tu da prolaz i je pravo do džamije. I on kaže, kaže bojite se Allah, kaže, bojite gledati, tu će žene doklanjati. On je stao, Allah je za Efendije, i onda ispod oka tamo gleda koja i šta pa se, Ako ima, znači, toga, onda je ženama bolje da ne dolaze na takva mjesta. Neki ovdje kažu da je dozvoljeno i djevojici koja je, a, znači, djevica, da daje, znači, svog imetka. Je tako? Bilo je tu žena, bilo je svega. Ali je li da je bilo djevica? Nije. Jer ona nema koga... Pa nam nema muža da pita muža, ali tako. Pa djevica kažu može davati isto tako. Nema dokaz da je tu bilo koga. Nema. Ali naredni hadis o kome ćemo goti, hadisu mu atijelensarije, on on, bi, on, nam, on nam daje i šarete, reposlavnih sam naredio, čak i njima i djevicama da izlaze na, na, na Bajram. Pa kažu na osnovu toga hadisa, da prepostaviti da je bilo na Bajramu šta ik. I djevica koja je bilo. Pa će u narodom, našem druženju, poslije naše umre, inša Allahu Teala, govori o hadisu Matije, a nasarije u Allahu Teala, wa kina,